onentzule eta ongietorri metalgarrazira ongietorri metalgarrazira antzeterrateko metal, metal horiko benera eta bakarrenera ere bai hemen largoi da zazpian largoi tamar eta interneten bidez metalgarrazean .wordpress.comen eta gainera urkitu gaitzakezu e, bai Facebooken, bai txorrotxioan Twitterren bai eta ere email kontuan emaila da metralgazia arroba gemail.com non gautzak pidalial ditzakezuete ondo zen du? Ixi, ia, ia. I'm trying. Esaten genuen bezala, Facebooken bai txorrotxan, e, metalgarrazia bilatuz. Ba, ba, Kitu gaitzak ez, eta jarri uzakigauzak abestik, edo nahi duzute nahi, talde bat bazarete eta elkarrezketak bat e, nahi bat duzute. Ba, ba, zergatik ez, zergatik ez, lan gutxigo ingo dugu eta well, eta okay. zakit eta gainera ba etorriko jende azken azkeneko talde izan zen izan auk eta karrez egun gara gardua o nola esango dugu ordun ba elkarrezke da battery esetzen dugu esetzen <laughs> <laughs> <laughs> bai bai bai <laughs> zera Ez, ez, ez, argi galditu dela, ba, ez dakite oso listoi altua dugula, ez? Eh? Bai, no Torri basara hemen superprestatua, <risa> ez? Garagardo batzuk ekarri eta ya, ya está Bai, nolako, nolabiteko, ba, ekonomiko hori, badu du horatzean, ez da, ba Kanchu mismoari txatxita, Bueno, bueno, <risa> eh, <risa> mozkorkeriari txatxita ah, gian, bai, hori, hori, <risa> hori, <bay>, hori, <risa> Eta, bueno, bai, e, gubeti e, irekita gaude, koentu horretara ezakitun dozatzen dagoen, erderakada bat da, seguro. E, baina, bueno, ba, ba, ba ne duzute, nean talde bat uzatzen dute. Uztut, anderrotz taldea bai hasi dela ja kontzertuekin. O, bueno, hasi kaudela Leicester kontzertuekin, eta berre, onia ekarri alditza gegun, ba, paezakit ez. Bai. Zenbait, abesti entxaiatzen ari zela komentatuz beraz, ba, hori. E, ah, eta bihar, ba, noa... Hau, hau da, off-topic, bald of de, del kopon, baina anbiar, baina bai, e, iruñara, parran daitea, eta, bueno, komentatza bakarrekan iruñean daola e, kontzertua gola, usta gudut, e, gaizk ez baina go, eta saugur gaizki egon ez, e, helloween eta, eta Rhapsody of Fire, Abai? bai, Iruña? Rhapsody of Fire, bai, fijo. Oh, okay eh va es Camaro y Camaro está Halloween Camaro ah Camaro eta... eh, ba, bueno, iruñan dela ez dakit prezia ez dakit ni eh ya ja planteado eh, ba, eh, eta gero da hola discoteca rock metal o eta ba, ondo pasatzeko eta bere, menche, menche, menche, Metal ver mentche mentche mentche Metalhead Kinness eh totengelan baitoten bai. nare O, eta mar euro jartzen du Jue, merkea. <risa> eta, rebai komentatzea, hau begiratu mesedez neretzako. E, Arkiteksek, arkitektsk, hori, e, taldingelesak, e, metalcore ingelesak jotzen dugu, mm, e, bueno, Bilbaun jotzen dugu, usta dute gaizkidez manago rockstar aretuan jotzen dula. Eta, aste azkenean da, eta nik agikean ez joan, eta pena batean bat dira, dago asko gustatzen dugu asaur eski, ba, ba liatuko da. Osteguna. Osteguna entazkenan? Osteguna, mar, sortzita kafeantzokian jartzen, hau? Kafeantzokian eskenan? Arkitektz. Bueno, gustatze gio. Apartkatzeko gaizki, pero gustatze Bueno, hasiko garaia jasa jarekin. Ogei euro jartzen da. Ogei, ogei euro, jo, merke, bai, meka guen la hostia. Ba, bueno, ba, ba, horkezpenak eginda ditu horkezpenak eta ez dugu ez da oh, oh. ere, ez da ere, ba, ba, menua, gaurko menua esan, ez? Gaurko menua falta da. Bai, segundu bat, segundu txue, <laughs> gauzak. Gorkoan e, godam taldea izango dugu lehenik, e, jarraitzeko, bueno, e, jaialdi bat aipatuko dugu, baina azkenean atzeratu izan bai, dena. Bai, prestatu da genuen ba Harris the Rock, e, irugarren, laugarrenak? Hiru irugarrenaren, e, no? irugarrenaren pabunopiska, eta repasatxe bat, eta orain dela pare bat egun ba, ba komentatu, bueno, jarrez zuten... E, Ba, atzeratzen zela. Ba, itunkeen hor edo, bueno, gauza ezberdina daudelako, eta azkenan e, Ba, atzeratzen zutela, baina, bueno, guk egingo dugu bera. Bintzat, ba, prestatu bat zegoelako, eta egin behar da. Aipatuko ditugu, eta bukatzeko, bueno, bitxi ba, bitxibatekarriko dugu, ba, bueno, ez... talde... ez dakindola esaten den... E, Ez musika bakarri, be, talde kontzeptual hauetako bat, musika, literatura eta, bueno, ez dakik, gauza eh, dituen polifazetikoak. Proiektu bat, bai? Makume batek sorturikoa, garaipatuko dugu, semte, September Morning izeneko taldea. Eta, bueno, hori eta beti bezala, ba... ba musika talde, gehiago, ba. hemen, metalgarra zian, ipar aldean, entzuten ez den saioarekin, eta musikarekin azteko aurre inoiz baino rock metaleragoa 14 e, My Mythen Time da Black Sabbath eh barkatu Black Label Societyren azkeneko bideoa astelen izan den eh izango den taldearen azkeneko diskoaren parte izango dena Catacombs of the Black Vatican. Beraz hau da Black Label Black Label Societyren Mythen Time wild eh, el vidratzuen de black labels o sai my dying time eh, leing, eh, Bueno, ahora len antenas campo comentatzen nisu en eh, isuen na isutan nisu enna, nisu sorry pertsonati sorry sorry sorry daier sorry ba nisu ba bueno ez eh, dakite zagutzen wolf eh, thunder mother sanaduna Eh, neska, bueno, bost neska kosatzen duten eh, rock talde bat, rock klasikoan mugitzen dinen talde bat. Eta bertan, ba, bueno, gaur hau atzo, ikusen unzak guaildek, ba, piskat promozio egiten zula, zezarra da gontzak guailia. <laughs> zezarra. Henaetan. <laughs> bai, eta daka, a ber, beti izan dugu nola baiteko, ba, ez dakit ez, bikingo itxura hori. Bai, hori, bai, ari gada. Baina, baina ez dakit Está Aragón, se no urteak. <risa> eta horrelako eta ez da, basatuko gara. Zure taldera. Nere taldea, nere taldea, Chamber en... Morning, September Morning. That's it. Ba no, talde hau eh, Emily Lázarez, eh, que sorrotzuen, eh New Yorken. Eta, bueno... Eta en... Emil Ilazar da, oza, sea, famatua da, edo o esan duzu... Esan bakumea da. Pues, ah, vale. Bera da, sortu zuena. Ah, vale, vale, ez dakit. Ez es que, <risa> iruditzen zuen ba, dakit, ezagutzen zuen lagu famatua dela, ez? Emil Ilazar ek exor... Oh, Emil Ilazar! Ez, eh, mm. eh, kontua da... Bueno, ba... Eh, Engeles transmedia proiektu bat, oza... Sea, E, alderdi ezberdinak ikutzen dituen, ez? Bai bakarrik ja. musika, eta sakit, ez? Adib ba, ez, bueno, sokezakun zu, baina bestetaldetan ikusi dut adib ba, ez, bueno, komiketan sartzen dituen, bai... Hori direne, da, ba, tipada edo. artista, e, bai, e, eta, bueno, hasi zen 2002-2008an e, September morning izaneko proiektu honekin, eta, bueno, taldean estiroali begira, ba, bueno, e, ikutzen ditu hard rock, death, death pop jartzen duen. Death pop. <laughs> Neri inside zait, e, ikantzun du dana ah e, da beste de gente irutsun zaizki pixat e, metalcore hau enola da a, Maria Brink taldea um joder guests ja in this moment in this moment bueno abochak berdintchuk o ja, estilo horretako eta bueno bat dirudi eh vale bat dirudi vale bate nagotza dirudi hasta que. Bueno, su que están odeado. Comparativo hoyto en eso. Sale que están ute, sale esaten dute. Bai. Eh? Hoy. María Brinke que Spaluke va ba, palevat bezela a bestuko, ba. Ba, bueno, bai sale ba, ba, bueno, eh, eh, es que esandako. Va jarritu jarritu. Bai, va bueno, el proyecto han en partartzen hasi ziren, lenik Chris Segert eta James Duran, bueno, bere lagunak eh, edo, hasi asiziren, eh, proiektu osatzen. Gero, bueno, eh, san bezala, ba, eta zuke san duzu bezala, ez, eh, komikiekin askotan izaten dela, egia ba, da, eh, 2008an, September morning onen, ba, bueno, eh, histo historia konzeptual hori edo aurkeztu zutela komikonean, San Diegoan. Eta bueno, leku ez berdinetan, edapen e, berezia izan duen e, proiektua. Bi mila maikan asiziren, e, orengoz e, daukaten lan luze bakarrarekin Melankolia izenekoa. Zenpolita eta positiboa, beti ez dela, ez Argazkiak ikusita, beti ez ere. Bai. Bai. Eh, <laughs> <ria>. <laughs> bai, bai. Eh, ikusten bada, bueno, irakurridu... Dark kultur, edo, bueno, hor oh, sí. mugitzen direla, eta bai... Zetxunga eh? denez, euskera zetxunga denez, ta. Hori euskera da, ez, bai, bai. txunga Gero, <risa> bueno, taldean aldaketak eman dira, eta bon, azken proiektuan izan dira Steve Podgorski gitarretan. Hombre, futbolariaren anai, azta. Podgorski, <risa> Podolski Podoltski. <risa> <Heskia>, Gezki datu izan <risa> bila <zemela> izena, dut. <risa> <Suposat, no? risa> E, gero Scott Criste basuan eta e, korodetan, eta Sean Cameron e, baterian. Eta, bueno, esan bezala hori. E, e, taldeak horrengo lan bakarra du, eta, bueno, ez da, azkenean da proiektu bat, e, ez dela bakarrik, e, mutxika talde bat, eta, bueno, mm, bai, ez dauka, Beste, bueno, beste expresio artistiko batzuk ikutzen ditu. Hori hasta. da, hori da. Bai, hau, eh, adibetz, bueno, Rob Zombie ekin bai ikusten zen. Ez batez ere, bueno, nik ez nuk esango Rob Zombie baina bai... Eh, eh, mm, eh, rob Zombie taldean esan nenen, eh, Rob Zombie abeslari bezela. Ba, bueno, bera bere, bere proiektuak bai... Eh, bueno, eh, espresio artistiko ezberdinetan e, banatzen ditu, adibidez, mm. ba, bueno, pelikuletan ebai, eta askotan ba bere pelikuletan, ba bere soinu bandan e, Rob Zonbitaldearen beste sartzen ditu, e, ilustratzaia da, berak e, e, e, kompozatzen ditu, eta egite ditu ba, bueno, e, diskoen zera ez, portak eta hori, e, bueno, ba, e, ikusten da... Azkotan, bueno, azkotan ez nuke esango, ba, baina, bueno, seguraski, espero, baina gehiagotan, baina ikusten dago lako, ozea bat, ez Bai, bueno, nik, nik ere ez nuke esango ikoa denik, baina, bueno, ezagutu ditugu lako proiektuak eta, bueno, niztut, aberrazgarria da ez, eta, bere momentuan, bai. abalantxena ezagutu benunean, gelditu bai. ginen, guztiz, harrituta, eta, bai. bian, oso proiektu interesgarria izan zen. Bai, bai, bai, bai... Disko batatzea eta... Eta horren... Horretan, ba, piskate... Eta ez... Basatu... Basatu... Edalon zitu, ba? Nule esaten da oinarreituta eskarrik asko. Ba, komikia eta itea... Eta, eta bai, bueno, proiektu asondo juan zen. Oso ondote da zen. Ba, iba, iba, ba, hemen nik uste, Espainiara ez zela horrela horik ikusten. Ez hemen ez dira aiten. E, edo, bentsat ez da dela hain famatua ez da. La, famatu, ez da. Hmm. Ba segurenek e, egongo dira, ba, pila bat, hainbat eta hainbat hain talde underground e, gaur egun jartzen zaioen etiketa hori ez underground ba, no aiteko talde famatuak eta pixka batek ba, ia, ia ordaindu hor daindu hartutela jotzeko horrelako orre, taldeak ez da. Hmm. eta talde hauetan, talde ba Paulako ba, za gaude, ez bakarrikan e, ba hori ba musikalki egiten duten lana baizik eta pos beste beste ataletan, gaur bueno pizkat eh a, a, a, a aurreratuko dut, zetzen hitzetan etortzen. E, nik ekarrean taldea ba ere bai eh ba bueno ilustrazioentzetan ibiltzen dela uh -huh. eta bueno, gero igertzenko dugu. Oso, no? Ba, bueno, aipatu eh, September morning, ba, bueno, e, birak egin dituela taldez berdinekin, Hanselund Gretel ekin egin ditu bibira. Oh, zein haundiak Hanselund Gretel. Marilyn Mansonekin, eta, bueno, e, e, entzunda talde hauek, ni uste dute, e, komeni dela ikustea ze haipatu dugun estetika, eta, bai. bueno, e, bai. atzean dagoen historia guztia, ze, bueno, nahiko estetika bitxia dute, eta... Eta, bueno, bioklipak oso lan daude, eta, bueno, hori ikusten da expresio artistiko hori, mm -hmm. ezt. Eta, bueno, esan bezala, Emily Lazaren e, proiektua dugu e, September Morning hau eta 2000 mabian kale zuten orain arteko lan luze bakarra, melankolia, eta bertatik entzungo dugu Love War. Eberaz, eh, aipatu ezela Emily Lazarren eh, proiektua September Morning eta musikarekin segitzeko Ba, musikaren jarretzeko eh, Kilmarak eh, Sony Music Disketxarekin sinatu du taldearen bigarren lana kaleratzeko azmorekin, Love Songs and Other Nightmares zena eraman gotuen diskoan, Roland Grappo masterplaneko liderraren mm -hmm. produkzio orkiteko dugu eta beraz, eh, modern heavy metal estilo batean mugituko dira eh bueno beintza ta aterata taldek ere gainera lehen single antzungai jarri du hau da Kilmararen the break up Filmararen the breakup up bestia, gustatu eh? bueno, zet. naiz jebi heavy, jebiaren eh, ba bueno, baina gustatu zet bestia hau. Mm -hmm. <tose> eta eta bueno, jarritzeko, ba bueno, eh san bestela ja, eh hard is, hard is the Rock eh irugarren alea edo E, jaialdia ospatu bat zen aztebur honetan hemen e, irungo tunkaretoan. Ah, ja. Eta azkenean horrein dela pare bat egun atzeratu zuten Guk e, prestatu genun beraz, ba, bueno, komentatuko du, ba, ezakin noiz egingo den, ber, e, noiz egingo den, suposatzen dugu lehester egingo dela. Ez? Edo, ez? Eh, ez du jartzen, eh? Informazia bat duzul, ez? Ez, ez, <gül> eh, jartzen dute, eh, jarraituko dela kontzertu ekin, justa horrengo hmm. azteburan badabeste kontzertu bat, Bye. eta... Eka arte dituzten hitz orduekin, intzerduak mantentzeko helburua zutela, baina... Ba ez da egin goinez orduen. Baina <laughs> kasu honetan, besetzek pues, itela. Mea saietuko zirela bai egiten. Bueno, ba guk e, pix, bintzat, ez, jarriko musika pixka batez, talde hauek ezagutzeko, muska. ezagutzen ez bat dituzue. Eta, eta bueno, baztak itez, e, ikusten dituztenean ba kontzertu batean uda honetan edo, baztak itez... Mm, ordun duda dusuez, no eran jóvenes Silent Opera era en edo David Hasselhoff eh antolatzen <risa> <risa> <risa> <risa> duen 80 eta 90 garrena markadako jaialdi horretara, ez? Ba, hasta que tagian Silent Opera enzo tema dusute. Ba, ba hasta Suzanne David Hasselhoff costera. Silent Opera gaixua. <risa> Ba bueno, hasiko e, gara berdaz, e, eta azten gara koz taldearekin. Ez dakit, koz. No? Talde. Bai, koz, ez? Mitikoak. E, hemen ez dira, bueno, e, bai, ez datu baian... Galdera bat, badago momentu bat ba, talde mitiko bat, zar talde batera pasatzen den gara jori, ez? Hombre, ba, kasuanetan, kontutan izan da berrogei garren urteurreneko bire aiten dutela. Ba. Berrogei garren urteurrena. Bai. Nezo zure Azkar esaten da, eh. Nezo zure jatea eh tung garetoko webonean agertzen da eta jartzen du bere abesti mitikoetako bat. Bakizu zeindan? Zeindan? Las chicas son guerreras. <laughs> <laughs> igo igo. <haz> Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras Desde el perfume a las medias de cristal Las chicas son guerreras Tras una barra con pinta colegial Las chicas son guerreras Orche, orche. Las chicas son guerreras Y cara guerreras. Garrea, ¿ni, que, ni que es de bestia O a de <risa> <llana se> la Ni que está Y no que es, du eh, es duentzuna bestia O bañan Va, va, va Ikaragarria, ez bai, gaitu nahiz eh, Eta gero gai, gain Gainera ya, borobiltzeko asuntoa, ez? Azken astetan, ba e, no, da, e, Adolfo Suárez en eriotzakin ba, Azkoitz egin da, ez, tranchizioaz oh. Eta <laughs> Eta hemen dugu, kozen talde ba, e, abesti bat e, Partido Komunistaren legalizazioa, ez Hori da, hori da, garae, garae hori pixate memoria egartzen gaitu, bueno, guri ez, guk ez, gine, ez ginen hori zi, ez da, baina? Ez, baina, bai, aterazen dizka bat e, legalizazioaren alde, mila beratzen da, iruro gita eta hor partartu zuen koz taldeak. Ezkerrakortzeola, ba, Adolfo Suarez, <laughs> e, falangista, ez da? el Partido Comunista Española va a «Pishat deslegalizatzeko». se sí, sí, ni cara agarría ver en lana, ¿está?». ¿sí? <risa> <risa> <risa> «Mendugo rock de la legalización». Zandugu, du duzaita besti hau, eh? Gimardo, ba, eh, talde honi buruz, ba, saio berezi bat, niki ingo nuke, ez? Eh? <gülsura> bai, bitxia letzatek, benza, bitxia. Kutsien bai, bai, bai. ez, bitxia, bai? Gartzen <gülsura> Ta, dugu taldekin eh, bigarren taldea, silent toperazen, frantzateke torriktako baldea, ba, ondo esan du frantzia eh, perraldea da? Ba, ez dakiz dur, kon firmatuko dizut, hemen... Hm o arca angasartzen du solako gaizer. <risa> <endere, ta. risa> bueno, es, es unaita que, de Satan. Menancheta de ratian, sin tubo, las cosas. Estáites de meses a hacer retu, eso relako osegi. Se lentó pero, a igual, si Igual Francia, igual y Hor bueno, tarte muga horretan dago ez da. A ver, jartzen duan Facebookan. Horrela dez... guztan zai ritmoa zai hori. La Lagundu iesa dazu, ez ez du jartzen. <laughs> <laughs> Biarritz baiona ona, bai, euskalduna euskaldunak dia, hor, Euskaldunak dira, bueno, bai, euskaldunak euskadikoak edo euskal herrikoak euskaldenak -e. ez dakigu. Bai, bai, bigarren taldea, e, silent topera. Bai, e, melodik metal-sinfonikoan e, metal ormulitzen bai. den taldea. Progresioz dakiz zer, bai, olako etiketak sartzea dituz. <laughs> Hakizu. Uztentzai asko olako gauzaak esatea, eta entzungo dugu e, selientu operaren of the Fool. Down of the Fool. Batu. Ze parrokoa jarri dira en momentu batean, ez da? <risa> bai, bai, bai. Bueno, ba, horre, beraz iparraldeko talde hau, zailen topera. Eta, bueno, segitzeko, izango ditugu, Orion Child. Orion eh? Child. Orion Go, ko, Orion Ko. Orion. Zer? <risa> no, zaten euskera, zori, Orion Go. Orion -go, umeak edo, bai. Umeak edo oriongo, oso, oso afrikar oriongo <risa> barkatu, barkatu, barkatu edat dut eta horrelo nago <risa> <risa> e, bueno talde hau bizkai aldeko izango dira atzurro hori atzurro e? dago bilbon, bilbon, bilbon, bilbon eh? bai, ma pentsatze dut ingurukoak izango direla eta hemen dugu orien txailen out of the world <risa> pasament interes garbiat euskal bai. herritik e... strangers e, bergaratu orain child e... bai durangaldean aberratu e eta durangaldekoak dira ez dut ezagutzen ez ni gesta ba. bueno estakit kaletate ari begira ezago gaizki ez, ez ez da ez, ez. ikusten <laughs> <laughs> dugunarentzako ba normal <laughs> eskortu gardu horrela kozak bai bai bai eta maitzeko bueno ba, beste bidad ledo de mañan e... bai, strion ez eduz oricha rez agian nord de aki <laughs> Ba, Strangers taldeari buruz ez dakago zer. Ez dugu horkitu, ez? Eta beraik ez dute, ba, ba, bueno, ez dute erraz jartzen, ba, Strangers izenaikin, bilatzeko mm, izen, ba, segurenik perfektuena, ba, inork ez jakiteko norzaren ez da. Bai, bai, Strangers, baina, bueno, Bai, oso, e, izen, ez dakit, ez? Oikoa, oi, edo, bueno, oikoa ez, baina... Van eh va a ser, eh, daiteke bat tienen, o sea, los strangers segundaite debate men, este va bate... eta... ang <susk>, eh, no, eh? ba, bueno, de Chile, este va de Inglaterra, va a strangers, igual talde bat edob post. Edo a bestiak, edo, edo a bestia o bai. Bai da, va ba, bueno, rock edo metalaren, eh, hard rock en munduan, va ba, piscat da Bigbang Theoriren eh, Mohamed Lee en eh, Adidida, da Entonces <risa> no, así es atendiendo. Va, va. Ah, va que eso Mohamed Li eta zergatik es, que hori aton Sorim, Mohamed delaco izen eh, oikoena eta, eta Li, a misen Nicoicoena. <risa> eta ya Logikoa, di. Lógico, a Dirudia. <risa> Lógico. Bueno, eh bueno, taldea beraz hori, eh, horien, ez dakit noa, pronuntzatzen no, orijen, nada. Orijen. Ahí ez los de Araga, Es, pero yo no de que va a querer ir a la mañana. Mira tú, ¿cómo? Aquí anda, hasta guarda, guarda, guarda civilita, el debate. <risa> Cerca ti, güey. Hasta aquí tu trera, Origen. Ey, aquí yo, origen. <risa> <risa> <risa> eh... Está que está que te está te hartzen, eh? Es tu hartzen. No solo garria da, berai hartzuten eh, informazio, está. Informazio de gente dago, bueno, bentze testutxo bat idatzi eh, dute taldaren inguruan. Txalo. <girrisa> <girrisa> <girrisa> Taldekidea, que bai, bai, bai. Laupa bos paragrafo Wow wow Gelditu saioa, gelditu saioa, honekin ezen dugu jarraitu. Eta, bueno, musikari begira, ba, esan daiteke, kalitatea ez den lau beren, dugu, <hisa> segundu bat zu pixea, bueno, idei bat egiteko zer den tabela Bai, zuzenean bide... grabaturiko bideo bat da, da aurkitu duguna e... Bai, hori, hori hemen dugu pixea den tipa abesten, eh? Baya, baya, bai, bai, bai, suposatzen. Zalantzari galdimazegoan, bai. Ese kalitatea ez da oso <risa> gona, bera, dugu. Eta, abeno, ba... Zene eufemiz moona, bota duzu, kalitatea ez da oso gona. Ez da, ez, da. ez, da. ez <risa> da. Badagoen modu zuzenagoa esateko, bai, baina, egia da. Ha, ha, ha, ha. Bueno, ba, esan san ba, jarraituko dugu eh Jakirekin jarrituko dugu jakit, bai, baina Jakiringitan badugu ba eh azkenean beste bai. dataren batean edo egiten den, eh ba bixatuko zitu ztego. Maña bai, jarraitu bar dugu Saioarekin. Eta horrengoan e, Blackstone Cherry amerikarren urrengo diskoa maiatzen bosten izango da eros gai. Mountain diskotik e, Me Mary Jane singela ezagutzen genuen. Otsaietik entzun gai eta orain bigarren single bat ezagutara ziute. Hau da Blackstone Cherryren fiesta del fuego. Eta unera Blackstone txerriaren fiesta del fuego abestia. Eh, ingeles ez, eh? Zenuten espero. Ise olako titulo. Ekin leengo azkeneko saio negin unberdiña. Beste, ezak izan ez nesgozen zetalde karri nun. Eta behi gazteleaziatziko titulo azuten. Ah, bai, egia da. Bai, bai, bai. Eta, bueno, eh, ba, unekin nere atalera gaur Gaurrez dut, te meta libre egin Oh, zer oh. gertatu da. Zer oh. gertatu da. Ez gaurrez andut. Gaur ba, ba pauzu bat urrunago joango naiz, ez? Ah, e, bueno, bueno, bueno, Beste beste ondoza, ondoza, Beste lurraldeak esploratuko ditut eta kasunetan esploratuko eksplorat lurralde bat baiai ba, ba iaia Talde bat, abesti bat, e, ba ezagutara ah. zituen talde batei buruz hitz egingo dut, Zas. abesti bakar <laughs> Ba, bueno, e, hau zube e, un eskalon, e, bueno, webkunetik atera nuen, eta guztatuz eta justitzaetan abestia, eta, bueno, esan nuen, ba, karri beharko dugu. Eta talde hau da godam, eh, godam, eh, ba, espresio hori ez, es, ingelezesko es, espresio hori. Ba bueno, handu eh, andujarre, jarren, jaenen uste dut eh, jaiotzen da talde hau. Eh, ez du jartzen noiz jaiotzen den taldea, eh, ze urtean jaiotzen den eh baina bueno eh 2009 urtean ba, lehen demoak aldatzen du no ai dio sizenpean eh beraiek ja, e, hau dat hau jaiotza bezala definitzatu partaideak eh ba bueno e, es ez eske da que se informazio gaiegi -ge, hauen facebookeko profilan E, gaur egun dagoen eh dagoen lineup edo bueno, parte da e, Juan Ángel Aochetan, Ismail García eta Gabriel Contreras gitarretan, Juan Basuan eta Francisco José Morcillo baterian. Eh hau ez da hasierako formazioa, ba bueno, e, zenbait aldaketa egon ziren, eh seguroki garrantzitsuena, ba Juanen urtean e, Meme Aveslariek taldea utzi egin zuen eta horrek zeltasuna, sortu sea, taldeari Eta denbora luzez, abezlari e, berri baten bila ari, ari ziren, oa aritu ziren, e, Juan Angel Marcos orkitu arte. Eta zergatik e, zailtasunak, ba, garai horretan justu ba, demoa edo maxi singelau grabatzen nahi ziren, mm -hmm. eta eta bueno, abezlari ba, zaldatzea justu singela edo grabatzen nahi ziren, ba, bai, zailtasunak egartzen ditu. Gaur egun, e, kun e, bueno en Vimienta Beratzitik ba 5 urte daramatzete lanean e, abesti berriak ateratzen zuzeneko ematen eta orokorrean e, eskaini dezaketena ba hobetzen alduten neurrian 100 e, kontratu baino gehiago eman dituzte horren arte e, autoekuz, autoeko iztutako hiru barne, eta Hamlet edo Agresion bezalako taldekin e, eszenatokia konpartitzen zuzeneko taldea dela e, argi gelditzen da batez ere ba bueno ba hainbesteko aktibidata izan da. Esa bezala, joan den ortean, e, meme abezlarik taldea guzten du, eta horrek zaldasuan ekartzen izkio, baina azkenean, e, lehen Maxi Singela e, kaleratu berri dute, bueno, kaleratu behar dute, hori indikaren ez da tera, e, From the Ashes izan ekin, eta abes, e, Maxi Singela bi abezti karriko ditu, e, guk e, Singelari izan ematen diona bestia dakarkigu, e, From the Ashes, from the ashes, eta bestea-bestea, egun ba, gutxi barru ezagotaraziko da interneten. Bidez, talderan soinua, musikalki, ba, groove eta metalcore artean ibiltzen da, baina beti ere, ba, olako bueno, ba, thrash ikutu ekin, eta, mm -hmm. eta, bueno, ez, e, azkenean, ba, bueno, e, influenzia asko, baina batez ere nik usteo somatzen dela, groove eta metalcore soinu hori e, asko nabarren dela. Eh, bueno, comenta tu moduan, va ba, bidali diela, diedala, ba, mezu bat, eh, zutenean, va ba, fiskate inform beraie informazio emateko va ba, ez nola daiteko ba, berezko sarrera proposa daiteko. Mm -hmm. Baina ez dieta, ton, bueno, esan diete, bai, Bidaliko dizugu Arratsaldean <laughs> eta ez dute bidali. Bueno, bueno, hasta que datatzen denen beste bestea, ba, va gion berrigo jarriko dio Diegu. <laughs> <laughs> tipo, adi, adi bueno, majo hacereta dit eta eta eskerrik asko idatzagatik e, Godam taldekoi eta bueno, nekin abestia jarriko dugu, hau da Godamen From the Ashes. tarra andaluziarra, eh. <laughs> Andujarrex española. Andujarrexo. Eh. <laughs> <tal> <laughs> bai orrizan dugu, Ditugu Godam taldeko no, Godam taldekoak, eh Frondehasa bestearekin eta bueno, ba, abestea gustatu zait eta ezakidet eh Ukibardo dugu barreta talde honein talde honein gainean, oh, oniburu, ez zakio zaten. Mhm. Mm <laughs> eta, bueno, e, abestikin jarraitzeko Arkitekz Britanerrak en Britaniaerrak penintzulara datoz biran, eta lehen esan bezala Bilbonen izango ditugu azte azkenean, oztegunean berkatu, Lost Forever Lost Together taldearen azkeneko disko orkesten Bai Madrien eta baitare Bartzelonan sarreako agortu dituzte, beraz e, zuzen ikusi nahi, nahi badituzue ba, azkarrakezaren barko zaraete pixkat e, taldea ezagutzen eh, ez baduzue, eh? duzue, harralo biten zait baina, orduzute Arkitekzen Kanzer Back around the twist and all I desire This is not about what we desire There's no bias in the man who is sad C-E-N, C-E-R What's inside? ikitek zen kanzer edo kanzer abestia bai. eta honekin eh, amaierara iritsi gara hori da, hori da eta presarekin gainera presarekin ez? gainera bai gogoratu nola kontaktatu gaitzakezue bai, bai facebooken bai txorrotxioan bai, bai, bai, facebook.com barra metalgarrazia txorrotxian abildua metalgarrazia emailbidez no. email eh, metalgarrazia abildua gmail.com eta blogean metalgarrazia.wordpress.com oh. E eta... <laughs> eta beti gezela, ba, eskerrik asko entzutegatik, egin itzegindizuena, brutal speaker jauna, eta kristalatzean, produkto eta produktoreta zuzen dari jauna, da herz, hori da, eta musikarekin bukatzeko, hanbil e, mitikoak, bideoklip berri bat elkarren interneten, aukeratutakoa abestia, talaren azkeneko lanetik ataraute, joan den urtean kaleratu, kaleratu zena, hau da, hanbilen, eat your words. Ah, yo y